аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую, друзі, за підтримку цього каналу, за ваші підписки, вподобайки, за ваші коментарі та спонсорську підтримку. Окремо і щиро хочу подякувати нашим захисникам, Збройним силам України. Української має бути більше. Роберт Гайнлайн Зоряний десант Розділ 9 Дерево свободи час від часу повинно окроплюватися кров'ю патріотів Томас Джеферсон 1787 рік Знаєте, я цілком серйозно сприймав себе як підготовленого рядового, поки не прибув на реальний десантний корабель. Але не встиг я навіть усвідомити свій справжній нинішній стан, як земна федерація зі свого стану миру перейшла у стан готовності, а далі і у воєнний стан. Коли я вступав на службу, Вважалося, що довкола панує мир. Усе і справді було нормально, і хто міг запідозрити, що недобре. І ще у таборі кур'є оголосили, що федерація переходить у стан готовності. Але в таборі ми нічого не помічали. Набагато більше кожного із нас хвилювало, що, скажімо, думає про зачіску твою, чи зовнішній вигляд, вміння битися капрал Бронський. І ще важливішою для нас тоді була думка сержанта Зіма. Отож, для нас стан готовності загалом нічим не відрізнявся від стану миру. Мир. Мир це ситуація, коли жоден цивільний не задумується, у якому стані перебуває армія, і йому глибоко начхати на збройні конфлікти, які не потрапляють на перші шпальти газет. Якщо, звісно, серед постраждалих не трапляються його родичі чи знайомі, але навряд чи коли-небудь в історії землі мир означав відсутність будь-яких військових зіткнень. Коли я прибув до свого першого підрозділу дикі котивілі, який зрідка ще називали Рота К, третій полк Перша дивізія мобільної піхоти. Коли я загрузився разом із котами на корабель «Долина Фордж», війна уже декілька років ішла повним ходом. Історики й досі сперечаються, як же вірно називати цю війну. Третя космічна чи четверта? А може її варто називати перша міжзоряна? Ми ж її називали просто «Війною із багами». І якщо взагалі ставили собі на меті, бодай якось її називати. Одним словом, так чи інак, але початок цієї війни датується якраз тим місяцем, коли я завантажився на свій перший корабель. Все, що до цього було і дещо, що відбулося пізніше, характеризувалося не інакше, як інциденти, патрульні зіткнення – чи превентивні акції тощо. Але це не називалося війною. Хоча з іншого боку, хлопці наші гинули у цих інцидентах так само, як і в офіційно проголошеній війні. Якщо бути точним до кінця, то відчуття війни у солдата не набагато ширше, ніж у звичайного цивільного. Солдат бачить її тільки на невеличкій ділянці, на якій перебуває сам. А коли ж він не бере участі у бойових діях, він прикидає, як краще провести вільний час, як ухилитися від сержанта, як підлизатися до кухаря і отримати щось смачненьке понад норму. На той час, коли Кошеня, Сміт та Дженкінс і я опинилися на місячній базі, Дикі коти вільні вже брали участь у декількох десантах. На відміну від нас, вони вже були солдатами. Однак ніхто не виявив, що до нас зарозумілості, ніхто не поводився зверхньо. Після звичної нам суворості інструкторів сержанти і капрали діючої армії здавалися нам дуже товариськими і простими. Знадобився певний час, аби зрозуміти, що таке ставлення пояснювалося поблажливістю. Ми в їх очах були ніким. Нас навіть не було за що сварити чи вичитувати, поки жоден із нас не брав участі у справжньому бойовому десанті. Тільки тоді стане зрозуміло, зможемо ми чи ні замінити тих, хто у попередньому десанті отримав своє. Тільки тепер я розумію, яким зеленим був тоді. Наша долина Фордж іще стояла на місяці, а я бродив різними відсіками, звикаючи до корабля. У одному із коридорів я зіткнувся з командиром нашої групи. Одягнений він був за повною парадною формою. І тієї миті я помітив, що у його мочці лівого вуха сережка. Невеликий, але майстерно зроблений золотий череп. Він, здається, був скопійований із давньої емблеми веселого Роджера. Лишень замість двох схрещених кісток під черепом, там була ціла в'язка. Дуже маленька, її ледь розглядеш, але кісток на ній було набагато більше, ніж дві. Раніше вдома я теж носив сережки або якісь прикраси. У таборі про всі ці дрібнички я навіть не згадував, але тут раптом, побачивши таку гарну штукенцію, яка дуже пасувала до нашої форми, відразу ж захотів таку саму. Гроші у мене ще лишилися від виплат, і тому я наважився. Е-е-е, сержанта... «Сер, де ви дістали таку сережку? Гарна штука!» Він нічим не видав свого здивування і навіть не посміхнувся. «Тобі подобається?» «Так, дуже!» Я тієї ж миті подумав, що пара таких сережок буде мати набагато кращий вигляд, ніж одна. Тільки треба замовити... По дві нормальні кістки, а не оці незрозумілі купи. Скажіть, сержанта, їх можна купити на базі? На базі їх ніколи не продавали. Не думаю, що тобі їх тут дістати вдасться. Але коли ми прибудемо туди, де такі штуки водяться, я тобі неодмінно повідомлю. Обіцяю. О, дякую, сер. Будь ласка. Потім я побачив іще у декількох людей такі ж самі сережки, тільки у кожного була різна кількість кісток. В одних більше, в інших менше. Виявилося, що їх дійсно можна носити із формою, принаймні, коли ти не у наряді. Дуже скоро і я отримав пару таких сережок. Щоправда, я виявив, що вартість такої маленької золотої штучки може бути непомірно високою. Та операція називалася дімбагів. У книгах із історії її частіше називають першою битвою за клендату. Операцію було проведено. Незабаром після того, як вони знищили Буенос Айрес. Тільки загибель цього величезного міста змусила землю по-справжньому зрозуміти, що відбувається. Так же буває. Більша частина населення, яка ніколи не покидала планети, навіть не вірить у існування інших світів. Я знаю це по собі. Адже і я абсолютно не брав до уваги існування інших світів, аж поки не довелося зіткнутися з ними нос до носа. Трагедія з буенос вразила людство. Відразу ж почали лунати крики, що потрібно зібрати всі наявні сили біля землі і оточити її щільним кільцем. Звичайно ж, це дурість. Війни виграються не обороною, а нападом. Це абетка. Під час війни не існує Міністерства оборони. Можете зазирнути у всі підручники історії. Але така реакція дуже типова для людей суто цивільних, адже вони відразу вимагають захистити себе. І при цьому, як не дивно бажають іще й контролювати перебіг війни. Хоча, як на мене, ця ситуація нагадує паніку на борту літака, коли пасажири вриваються в кабіну і починають відтісняти пілота та навперебій рвуться до штурвала, якраз у той час, коли літак зривається в піке. Однак, моєї солдатської думки ніхто не питав. Мені запропонували лише беззаперечно виконувати накази. Ми розривалися між обов'язком захистити Землю та решту планет Федерації і необхідністю вести справжню війну із багами. Наскільки я пам'ятаю, руйнування Буенос-Айреса не привернуло особливо моєї уваги. Принаймні, ніхто поруч зі мною не реагував, так бурхливо, як жителі Землі. У цей час наш корабель мчав за два парсеки від планети простором Черенкова. І саму новину передали нам вже з іншого корабля, тільки після того, коли ми вийшли у звичайний простір. Я ще подумав, господи, який жах! І, знаєте, я пошкодував, що ніколи не побачу більше Цього чудового міста, в якому я побував. Але з іншого боку, Буеносерес не був моїм рідним містом. Земля здавалася тепер мені такою далекою, а я був таким зайнятим. Адже я мав брати участь у першому нападі на Клендату, планету Багів. Операція ось-ось мала розпочатися, і тому ми мчали на граничній швидкості Відключивши поле внутрішньої гравітації на долині Фордж, аби вивільнити якнайбільше енергії для двигунів. Тільки потім я зрозумів, що знищення Боаносайраса дуже сильно вплинуло на моє життя. Але, як вже було сказано, здогадався я про це тільки через багато місяців. Коли настав час Десанту на Клендату я був прикріплений помічником до капрала-бамбургера. Він при цій звісці зміг зберегти непроникний вираз обличчя, однак щойно сержант, який представив мене йому, віддалився достатньо, аби нічого не чути, він мені прошипів із погрозою. «Послухай, салага, тримайся позад мене і не дай Боже тобі...» Плутатися попід ногами. І якщо підставиш свою шию де не потрібно, мені легше буде її зламати, аніж витягти тебе. Я тільки кивнув, починаючи розуміти, що цей десант буде не зовсім схожий на навчальний. Потім на мене, як завжди, напало тремтіння, а потім ми були вже внизу. Насправді, операцію «Дім Багів» варто було назвати «Дім Божевільних». Усе пішло не так від самого початку. У результаті операції ворог мав впасти на коліна, а ми – окупувати всю їхню планету, їх столицю і всі інші ключові пункти. І тоді кінець війни. Але насправді ми не тільки програли битву, ми взагалі мало не програли війну в цілому. Я особисто не збираюся критикувати генерала Дієна. Не знаю, правда чи ні, що він вимагав для операції більшої концентрації військ і підтримки, але все ж таки поступився головнокомандувачу. Зрештою, це не моя справа. Я також сумніваюся, що навіть Найспритніші із тих фахівців, які здатні тільки після бійки махати кулаками, зможуть відновити хід подій і визначити, що було й до чого. Знаю інше. Генерал десантувався разом із нами і командував просто там на планеті, а коли нас приперли до стінки, він очолив відволікаючу атаку, і це дало змогу... Декому із нас і мені, зокрема, забратися звідти живими. Він же залишився і отримав своє. Залишився у радіоактивному хаосі на Клендаті і тому зараз вже надто пізно викликати його на трибунал. Ну а отже, говорити взагалі немає про що. Тут, напевно, потрібно зробити відступ для тих стратегів, які ніколи не вилазили із крісел, які жодного разу в житті самі не брали участь у бойовому викиді. Звичайно ж, планету багів можна було би закидати водневими бомбами. Можна було зробити так, аби поверхня планети спеклася у суцільний шар радіоактивного скла. Але... Чи виграли б ми тоді війну? Адже баги зовсім не такі, як ми. Багів називають псевдоарахнідами. Це все ж таки не павуки. Вони радше подібні на породження фантазії божевільного, якому всюди вважаються схожі на гігантських павуків чудовиськи із інтелектом. Їхня соціальна організація, психологія – їх економічний устрій дуже нагадують життя земних мурах або штермітів. Вони не індивідуальні, вони колективні істоти і інтереси їх колективу, їх мурашника чи то пак термітника для них понад усе. Отож, якби ми стерилізували поверхню планети, загинули б солдати і робітники але інтелектуальна каста і королева лишилися б неушкодженими. Я відверто сумніваюся, що навіть пряме попадання кумулятивної водневої ракети зможе знищити їх королеву. Ми ж навіть не знаємо, як глибоко вони ховаються. І відверто кажучи, особливу цікавість у цьому питанні ніхто не бажає виявляти. Адже жоден із десантників чи солдатів, що потрапили до їх підземель, назад не повернувся. Ну ось, припустімо, просто припустімо, що ми начисто зруйнуємо поверхню Клендату. Але у їх розпорядженні, так само як і в нас, залишаться кораблі, різні колонії та інші планети і, звичайно ж, зброя, Тож коли вони не здадуться, війну не можна буде вважати закінченою. У нас тоді не було планетних бомб, які могли б розколоти Клендату на двоє немов горіх. Але навіть, навіть якщо б такі бомби у нас були, що із того? А раптом баги просто не захотіли би здаватися навіть після загибелі планети. Війна б не закінчилася. Вона би тривала, поки ми не вбили б останнього. А це безкінечна бійня. Я взагалі не знаю, чи вони можуть здаватися. Наприклад, солдати у них на це явно не здатні. Робочі баги не вміють битися. Можна витратити весь свій бойовий запас, відстрілюючи одного за одним, але вони навіть не зможуть завдати тобі реальної загрози. А ось їх солдати битися вміють, а от здаватися – ні. Водночас, ви дуже помилитеся, якщо вирішите, що баги – просто безмозгі комахи, і зробите це тільки тому, що вони виглядають так і не вміють здаватися. О, ні! Їх воїни кмітливі, професійні і агресивні. Вони навіть багато в чому бувають спритніші за наших хлопців, принаймні у питанні хто перший, або у питанні хто довше. Ти можеш відстрелити йому одну, дві або навіть три ноги, але він буде продовжувати стріляти. Ти маєш вразити його нервовий центр і тільки тоді. Все буде скінчено. Щоправда, і тоді, іще сіпаючись і вмираючи, він буде продовжувати повсти за тобою, стріляючи куди-небудь, поки не вріжеться у щось і не затихне. Той же десант від самого початку перетворився на бійню. П'ятдесят наших кораблів брали участь у операції. Вважалося, що вони мають вийти із простору Черенкова скоординовано і викинути нас так, щоб ми приземлилися відповідно до розробленого плану битви. Все мало відбутися моментально, аби баги не встигли скаменутись. Я думаю, здійснити це трішки важче, ніж задумати. Чорт. Та я просто впевнений в цьому. Здійснити це швидше за все було... Неможливо. Та й задумати таке міг тільки той, хто не сповна розуму. План виявився нездійсненним, а розплачуватися за це довелося нам, мобільній піхоті. Нам, до речі, ще пощастило. Долина Форджі і всі, хто на ній лишився, отримали свої, коли ми ще не встигли приземлитися. Справа у тому, що долина зіткнулася з нашим же кораблем на невеличкій швидкості, але обидва вони розлетілися вщент. Я був у групі щасливчиків, капсули яких вже були вистрілені із долини. Викид капсул ще тривав, коли вона вибухнула, але я вибуху не помітив. Навколо мене був кокон, і я падав на планету». А ось командир нашої роти. Він знав, що корабель загинув. І не тільки корабель, а з ним і добра половина диких котів. Він знав, тому що десантувався першим і зміг зрозуміти, коли несподівано обірвався його особистий канал зв'язку з капітаном корабля. Як ви знаєте, між капсулами при десантуванні зв'язку немає і звернутися до командира, аби розпитати, я не зможу. Із цієї битви він не повернувся. А тоді, тоді я тільки-тільки починав розуміти, що замість запланованого бою ми потрапили у справжнісіньку м'ясорубку. Наступні 18 годин і досі здаються мені нічним кошмаром. Я мало що можу розповісти, але не тому, що мені заборонено. Я пам'ятаю лише нюривки, ніби кадри із фільму жахів. Я ніколи не ставився з симпатією до павучків, змій та іншої нечисті. Звичайний домашній павучок, знайдений у моєму ліжку, змушував мене здригатися від образи. Зустрічі з тарантулом я взагалі не міг собі уявити. До речі, я взагалі... Ніколи не їв крабів, лангустів та інших членистоногих. Коли ж я вперше побачив бага, мені здалося, ніби моя свідомість відключилася, і я вже на тому світі. Через декілька миттєвостей я зрозумів, що вбив його, але продовжую стріляти і ніяк не можу зупинитися. Я гадаю, то був звичайний працівник. Навряд чи я залишився би живим, після зустрічі із солдатом. Але, незважаючи ні на що, мені таки пощастило більше, ніж хлопця міська 9. Вони викидалися на периферії нашої головної мети. Неопси повинні були здійснити тактичну розвідку і орієнтувати спеціальні загони, що охороняли нас із флангів. У псів природньо немає ніякої зброї, окрім їх власних зубів. Передбачалося, що неопес повинен слухати, дивитися, винюхувати і передавати результати своєму партнеру по радіо. Все, що було у псів – це радіо і невеличка бомба, підриваючи яку пес знищував себе, якщо був смертельно поранений або ситуація була безвихідна. Усім цим нещасним створінням, Довелося використати свої вибухові пристрої. Як потім виявилося, переважна більшість із них наклали на себе руки під час першого ж контакту із багами. Думаю, що вони пережили ті ж самі почуття, що і я, тільки набагато гостріше. Зараз, мені здається, не обсів вчать спеціально – аби вони не відчували шоку, запаху, вигляду багів. Але тоді, тоді у цих нещасних створінь такої підготовки не було. Я зараз оповів лише про маленьку частинку загального хаосу. Тоді ж Шкереберт пішло все. Я, звісно, не знав і не розумів загального перебігу бою. Я лише намагався триматися якомога ближче до бамбургера і стріляв і стріляв у будь-яку рухому ціль, а також бурляв гранати у кожну нору, що з'являлася під ногами. Це тепер я можу вбити бага без особливої витрати боєприпасів і пального. Хоча особисте озброєння в них і не таке потужне, як у нас, але вбиває воно не гірше спалах спрямованого випромінювання, і ти уже варишся у скафандрі немов яйце в шкаралупі. Координація у бою у них навіть краща, ніж у нас. Адже мозок, який керує їх солдатами, ховається в недоступному місці, у якійсь із цих клятих розколен чи нір. Нам із бамбургером доволі довго щастило. Ми тримали площу близько одного квадратного кілометру, жбурляючи бомби у тунелі, що йшли під землю, і стріляючи у кожну незрозумілу ціль, що з'являлася на поверхні. При цьому ми, як могли, намагалися зберегти пальне у двигунах скафандра. Ми знали, що воно може стати нам у нагоді. Взагалі, за планом, ми мали забезпечити безперешкодне прибуття другого ешелону нападу, які мали більш важке озброєння. Адже це мав бути незвичайний рейд. Ми мали захопити всю планету і підпорядкувати її собі. Але у нас нічого не вийшло. Наша група з одного боку діяла цілком нормально. Ми приземлилися, що правда, не туди, куди потрібно, і зв'язку із сусідніми групами не мали. До того ж загинули командир загону і сержант. Але ми все ж таки змогли встановити кордони, розподілити поміж собою сектори обстрілу, і наша ділянка була готова до прийому свіжих підкріплень. Але підкріплення так і не прибуло. І якраз вони... Приземлилися туди, де за планом мали приземлитися ми, і природно вони зіткнулися з жорстоким опором. Ми більше їх ніколи не бачили. Ми стояли там, куди нас занесло, періодично відбиваючи напади тубільних солдатів, а боєзапас у нас тим часом добігав кінця, Закінчувалось пальне, і вичерпувався запас енергії в скафандрах. Нам здавалося, що це пекло триває уже тисячі років. Ми з бамбургером стояли біля величезної стіни і надриваючись кричали на групу спеціального озброєння нашої роти, вимагаючи підтримки. Але наступної миті земля раптом розійшлася, і бамбургер провалився, з дірки в землі виліз бах. Я спалив його і встиг іще схопити капрала за руку та підтягнути до себе. Наступної секунди пожбурив у дірку гранату, і вона майже відразу закрилася. Я нахилився над бамбургером. На перший погляд здавалося, що жодних пошкоджень немає. Сержант будь-якого загону може на спеціальному екрані свого скафандра зчитувати дані про будь-якого десантника і відсортовувати тих, кому вже нічим не допомогти, від тих, хто ще живий і кого можна підібрати. Але перебуваючи поряд із людиною, можна зробити те саме вручну, натиснувши на кнопку на поясі скафандра. Бамбургер не відповідав, тому я намагався покликати його, розтормошити. Дивлячись на показники, я побачив, що температура тіла дорівнювала 99 градусам. Показники ж дихання, серцебиття і біострумів мозку були на нулі. Це безнадійно, але з іншого боку, можливо, просто вийшов з ладу скафандр. Принаймні, спершу я намагався себе у цьому переконати – Забувши, що індикатор температури теж би показував нуль, якби мертвим був весь скафандр. Але я зірвав в себе із пояса спеціальний ключ і почав вперто розкривати капральський скафандр, водночас намагаючись тримати у полі зору все, що відбувалося навколо. І раптом мій шолом вибухнув криком, якого я більше... Ніколи не хотів би почути. «Рятуйтеся, хто може! Додому! Додому! За будь-яким пеленгом, який ви виявите! Шість хвилин! Рятуйте себе і товаришів! Додому! Рятуйтеся, хто може! За будь-яким пеленгом!» Я квапився, як міг, і найдивніше, у ту в мене не було жодної тіповиці. Нарешті шолом скафандра розкрився і з'явилася голова капрала. Мої руки мимоволі розтислися. Я рванув звідти мало не на повній швидкості. Було зрозуміло. Мені вже йому нічим не допомогти. Якби це був не мій перший бойовий вихід, я, можливо, подумав би про те, аби прихопити щось із його боєзапасу чи амуніції, але тоді я був надто розгублений, аби думати. Я просто кинувся стрім голов, намагаючись якомога точніше визначити пеленг. Але я спізнився. Ракета вже стартувала. Мене охопило відчуття моторошної самотності і неминучої загибелі. І цієї миті я знову почув позивний. Але це був не Янки Дудль як годилося, якби викликала долина Фордж. Це була інша мелодія. Я її не знав, але сумнівів не виникало. Це звучав позивний. Справжній позивний. Я зафіксував пеленг. І рвонув, витрачаючи останнє пальне. І таки дістався до бота. Я заліз у шлюбку, коли вони вже готові були натиснути кнопку зльоту. Замить... Як мені здалося всього за одну довжелезну і в той же час єдину мить, я опинився на вортреці. Я був настільки у глибокому шоці, що не міг пригадати навіть власний особистий номер. Я чув, що цю битву називають нашою стратегічною перемогою. Але я там був. Я пам'ятаю, яким жахіттям і провалом все закінчилося. За шість тижнів, відчуваючи себе років на 60 старшим, я уже був на базі флоту на Санкторі. Мене зарахували у команду корабля Роджер Янг, і я доповівся сержанту Джелалу. У моєму лівому вусі телепався золотий череп. Під ним була Одна золота кістка. Ел Дженкінс був поруч зі мною. В нього була така ж сама сережка. Кошеня загинув, навіть не встигнувши десантуватися із долини Фордж. Дуже мало диких котів залишилися живими. Їх розкидали по інших кораблях флоту. Майже половина нашого складу загинула тільки від зіткнення долини із іншим кораблем. Ну а інша половина – ті, хто висадилися на планету, з них 80% так назавжди там і залишились. Тому командування вирішило, що немає жодного сенсу відновлювати роту на основі жалюгідних залишків. Роту розформували, папери здали в архів, і почали чекати, коли душевні рани затягнуться, і можна буде відродити роту диких котів із новим складом, але зі старими традиціями. Але втрат зазнали не тільки ми. На інших кораблях та у інших підрозділах теж виявилося безліч вакантних місць. Сержант Джелал тепло привітав нас. Він сказав, що ми приєднуємося до знаменитого підрозділу, який є кращим на флоті, і що наш корабель не поступається йому за своїми достоїнствами. Черепів у наших вухах він, не би, не помітив. Того ж дня він повів нас до лейтенанта. Той виявився людиною із напрочуд чарівною посмішкою. Він розмовляв із нами, як добрий батько розмовляє зі слухняними дітьми. Я помітив, що Ел свою сережку з вуха встиг вийняти. Те ж саме зробив згодом і я, побачивши, що ніхто із Шибайголів Раджака подібні брязкальця не жалує. Пізніше я зрозумів, чому вони не користувалися символікою. Їм було неважливо, скільки саме бойових викидів ти зробив, де, з ким і коли. Їм було важливо інше. Ти або шибай, голова, або ні. І якщо ні, то ти їх абсолютно не цікавив. Оскільки ми прибули до них не новобранцями, а все ж таки обстріляними десантниками, вони прийняли нас шанобливо, хоча і з легким, ледь помітним відчуженням, яке було неминуче, коли господар зустрічає гостя, який не входить до кола сім'ї. Але коли через тиждень ми разом із ними здійснили бойовий викид, питання про нашу прописку було вирішено. Ми відразу ж стали повноправними шибайголовами, членами родини, яких можна називати по імені, вичитувати з будь-якого приводу і знати, що жодна лайка і жодна суперечка не завадить нам всім лишатися кровними братами. Тепер вони вільно могли позичати гроші у нас і позичати нам, обговорювати будь-які питання, сперечатися і навіть давати нам змогу висловлювати власну, часто дурну і наївну думку, а після цього знищувати наші нікчемні докази так, що у нас починали Горіти від сорому вуха. Ми своєю чергою також отримали право називати всіх, навіть мало знайомих, на прізвиська зменшувані імена або просто по імені. Винятком із цих правил були дуже рідкісні суто службові ситуації. Тільки лейтенант завжди для нас лишався просто лейтенантом. Він ніколи не був. Містер Раджак або хоча б лейтенант Разжак, просто лейтенант, і завжди ми говорили про нього у третій особі. Так би мовити, немає господа, окрім лейтенанта, і сержант Джелал пророк його. Коли Джелал казав «ні», від себе особисто. З ним могли іще посперечатися, нехай не ми, але принаймні сержанти. Але якщо він казав, «Лейтенанту це не сподобається?», таке питання більше навіть не обговорювалося. Ніхто не намагався перевірити, сподобається це лейтенанту чи ні. Слово було сказане, і на цьому суперечки завершувалися. «Лейтенант?» Дійсно був для нас як батько. Він любив кожного, і кожного намагався чимось порадувати. Але водночас він ніколи не тримався із нами на рівних, у всякому разі на кораблі. У бою щось невловимо змінювалося. Неможливо собі уявити, аби один офіцер – Міг піклуватися про кожного члена загону, розкиданого по планеті на сотнях квадратних миль. Але ось він... міг. Він дійсно турбувався про кожного із нас. Як йому вдавалося тримати всіх нас у полі зору, я просто не уявляю. Але доволі часто у гущавині бою, у найстрашнішій плутанині, коли ніхто нічого не міг зрозуміти... Ми чули по внутрішньому зв'язку його голос. «Джонсон, приглянь за шостою групою! Сміт у біді!» І найцікавіше, він розумів це набагато раніше, ніж навіть сам Сміт, який тільки починав підозрювати, що він потрапив у халепу. Окрім того, можна було бути абсолютно певним, що поки ти живий, лейтенант не зайде без тебе у рятувальний бот. Звісно, деякі з наших хлопців потрапляли у полон до бахів, Але серед них ніколи не було шибайголів. Вони в полон не потрапляли. Якщо лейтенант був для нас батьком, то сержант джелав матір'ю. Він був завжди поруч, він допомагав, але ніколи не балував. І ніколи не скаржився на наші проступки лейтенанту. У Шибайголів ніколи не було трибуналів, і тим паче у цьому відділенні ніколи не було публічних екзекуцій. Джелі навіть наряди позачергово роздавав нечасто. Він знаходив інші шляхи виховання. Він міг, наприклад, оглянути тебе з ніг до голови на денній перевірці і дуже дружньо так зауважити. «Що ж, у флоті, друже, ти, напевно, матимеш непоганий вигляд. Може, маєш бажання перевестися?» Така фраза, кинута мимоволі при всіх, завжди досягала мети. В нашому неписаному кодексі честі вважалося, що всі на флоті Сплять у своїх одностроях, а комірці взагалі міняють раз на рік. Відверто кажу, не знаю, звідки взялися ці байки, але ми чомусь вважали, що флотські вони – смердюхи. Джеллі сам особисто не займався рядовими. Він для цього мав сержантів і був впевнений, що ті своєю чергою добряче мають нас». Командиром моєї групи, коли я до них вступив, був Рудий Грін. Після кількох бойових викидів мені сподобалося бути шибайголовою. Я сповнився дурною гордістю і почав поводити себе злегка гонорово. І ось одного прекрасного моменту я дозволив собі посперечатися із Гріном. Рудий Грін... Не став доповідати Джелі. Натомість він запросив мене у душову і влаштував мені прочуханку другого ступеня. Потім ми з ним стали справжніми друзями. До речі, це він дав мені рекомендацію на підвищення. Насправді ми не знали, чи дійсно команда корабля спить, не знімаючи одягу. Ми мешкали у власних відсіках, флотські у своїх, напевно тому, що заходячи до нас, вони все ж таки відчували нашу неприязнь, або, вірніш сказати, зневагу, коли ми спілкувалися із ними не в службовій обстановці. Може, це й недобре, але ж мають бути у людини якісь соціальні стандарти. Забобони нарешті». У нашого лейтенанта був свій кабінет на половині флотських. Але ми ніколи туди не ходили, хіба за нагальної потреби. Самі ми несли вартову службу на кораблі, адже екіпаж Роджера Янга був змішаним. Багато посад обіймали жінки, зокрема пост капітана і пости деяких інших офіцерів-пілотів. Існував спеціальний жіночий відсік, біля дверей якого і вдень і вночі стояли двоє озброєних десантників. У бойових кораблях на всіх важливих пунктах стоять вартові, а ці двері вели, окрім іншого, в головний відсік, де розміщувалася рубка управління. Наші офіцери користувалися правом проходу у головні відсіки. Вони всі, включно із лейтенантом, обідали разом із жіночим персоналом. Але вони ніколи особливо там не затримувалися. Їли, снідали, обідали, вечеряли і відразу ж поверталися до нас. Можливо, на інших кораблях, наприклад, на транспортних, були інші порядки. Але в нас, на Роджері Янгу, все було саме так. І лейтенант, і капітан Деладріє дбали про надійність Роджера. І мені здається, вони свого змогли домогтися. На вартову службу ми, десантники, дивилися як непривілей. По-перше, це все ж таки відпочинок. Просто стоїш, схрестивши руки на грудях, широко розставивши ноги і начебто й не спиш, а все ж таки щось тобі сниться. По-друге, дуже приємно усвідомлювати, що будь-якої миті ти можеш побачити жінку, хоча не маєш права з нею заговорити, окрім як за службовою необхідністю. А одного разу, одного разу мене навіть викликали прямо у рубку капітана. Вона глянула мені в очі і попросила». Віднесіть це головному інженеру, будь ласка. Серед моїх щоденних обов'язків, окрім прибирання, було й обслуговування електронної апаратури під керівництвом Падро Міглачо, командира першої групи. Я робив майже те ж саме, що і в дитячій лабораторії Карла. Бойові десанти траплялися не так уже й часто, але на кораблі роботи вистачало всім». Якщо ж у людини не було особливих талантів, вона могла цілими днями прибирати у відсіках і мити переборки. Сержант Джелал був просто схиблений на чистоті. Ми дотримувалися простого закону мобільної піхоти. В бій ідуть всі і працюють також всі. Шеф-кухарем, причому доволі гарним, в нас був Джонсон. Сержант із другої групи, великий і добродушний хлопець із Джорджії. У нього запросто можна було випросити щось понад норму. Та він і сам завжди жував у будь-який час і не розумів, чому цього не можна робити іншим. А все ж таки, Роджер Янг був насамперед саме бойовим кораблем. І тому ми здійснювали бойові викиди і десанти – Причому щоразу різні. Принципи кожного нового десанту навмисно відрізнявся від попереднього, для того, аби баги не могли підготуватися до нападу. Однак на стратегічні битви наше керівництво більше не замахувалося. Наш корабель займався виключно патрулюванням, одиночними набігами і рейдами. Секрет у тому що земна федерація тоді іще не була готова до великих битв. Та амбітна операція дімбагів обійшлася надто дорого. Ми втратили багато кораблів і загинула велика кількість воїнів-професіоналів. Був потрібен тривалий час для того, аби зібрати новий флот і навчити людей. Саме тому такі невеличкі, швидкохідні зоряні кораблі, як Роджер Янг, намагалися бути одразу всюди і скрізь, тримати супротивника в напрузі, завдавати удари і відразу ж зникати. Ми зазнавали втрат і щоразу, прибуваючи на Сандкор, вимагали нових капсул, нових людей – і поновлення озброєння. Я продовжував тремтіти, дрижати перед кожним новим викидом, хоча по-справжньому бойових десантів проводили не так вже й багато, і на поверхні зайнятої супротивником планети ми перебували недовго. А ось між десантами тягнулися дні нормального життя на кораблі у компанії Шибайголів. Можливо, це був найщасливіший період у моєму житті. Тільки я, звісно, тоді про це не здогадувався. Я жив, як усі, радів, як усі, і радів, що живий. Ми були щасливими до того часу, поки не загинув наш лейтенант. Той період... Пригадується мені як найгірший у моєму житті. У мене була важка депресія. Моя мама, як виявилося, перебувала у Буеносайресі, коли баги дощенту зруйнували його. Я дізнався про це, коли ми вкотре прибули на Сандкор за новими капсулами. Там нас і наздогнала пошта. Мені вручили листа від тітоньки Елеонори. Вочевидь, вона забула вказати, що лист терміновий, і тому послання йшло надто довго. Лист був коротким і заплутаним. Мама померла. І у смерті мами тітка чомусь звинувачувала мене. Чи то я був винен, бо служив у війську і не зміг захистити землю від ворогів, чи то тому, що мама поїхала у Буенос-Айрес лише через те, що мене не було вдома? Я не знаю. Я так і не зрозумів. Але, так чи інак, тітка у всьому звинувачувала мене. Я порвав листа і певний час безцільно блукав знайомими відсіками корабля. Я був впевнений, що загинули і мама, і батько, адже він ніколи не відпускав її подорожувати саму. Тітка про батька не написала, але вона взагалі ніколи не удостоювала його своєю увагою. Всю свою душевну прихильність вона віддавала своїй сестрі. Потім я дізнався, що був доволі недалекий від істини. Батько хотів їхати із мамою, але затримався через термінові справи. Він планував виїхати наступного дня, але тітка Елеонора мені про це тоді не написала. Десь за дві години після того, як я прочитав листа, мене викликав до себе лейтенант. Він говорив незвично м'яким голосом. І запитав, чи не волію я залишитися на Санткорі, поки Роджер Янг вирушить у черговий патрульний рейс. Він сказав, що в мене накопилося доволі багато вихідних, і я можу їх використати. Я не знаю, звідки йому стало відомо про мою біду. Я відмовився і подякував йому. Мовляв, дякую, сэр але я волію відпочивати разом з усіма хлопцями. Тепер я радію, що вчинив саме так, бо якби я тоді залишився, я не був би там, де лейтенант отримав своє. І це мордувало би мене потім усе життя. Трапилося все доволі швидко просто перед відльотом із планети супротивника. Одного із хлопців у третій групі поранило. Не сильно, але рухатися він не міг. Помічник командира групи помчав до нього, але теж був підстрелений. Лейтенант, звісно, відразу ж все засік і вирушив до них. В нього були дані, що вони обоє живі, а отже він не міг вчинити інакше. Лейтенант. Хопив їх обох і потяг до шлюбки. Він дійсно буквально проволік їх останні 20 футів, а потім запхав до бота. Всі були вже готові до старту. Щита довкола шлюбки не було. І саме тієї миті супротивник завдав удару. Лейтенант помер відразу ж. Вмить. Я не згадую імена тих хлопців, рядового і помічника командира групи. Я роблю це не випадково. Лейтенант поспішив би до будь-кого із нас, і неважливо було, яке у тебе звання. У такі моменти для нього не було рядових, а він припиняв бути для нас лейтенантом. Ми гостро це відчували. І ще гостріше відчули тоді коли він пішов. Це ніби родина, яка втратила батька. Батька, який дав тій родині прізвище. Батька, без якої ми ніколи б не стали такими, як ми є. Після того, як загинув лейтенант, капітан де Ладріє запросила сержанта Джелала обідати з ними. Ну, тобто із начальниками всіх служб корабля. Сержант Джеллі дуже довго вибачався, але не пішов. Ви бачили коли-небудь вдову з впертим і твердим характером, яка намагається зберегти свою сім'ю, роблячи вигляд, що батько з цієї сім'ї просто вийшов і дуже скоро має повернутися. Саме так... Поводився сержант Джеллі. Він став суворішим. Його звичне «лейтенанту це не сподобається» діяло тепер на кожного з нас як удар батога. Щоправда, Джеллі тепер намагався вимовляти цю фразу якомога рідше. Він майже не робив перестановок у загоні. Тільки помічника командира другого відділення Поставив на пост сержанта, а мене із помічника командира групи зробив капралом, аби я міг виконувати обов'язки помічника командира відділення. Сам же він, як я й казав, поводився так, немов мов лише виконує накази лейтенанта, який тимчасово десь відлучився. Можливо, саме це нас і рятувало». Роберт Гайнлайн Зоряний десант Дякую, друзі, що прослухали черговий розділ із цієї чудової книги. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Підтримайте вихід нових книг на каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube – або ж посиланнями на функції Монобанк, Байміа чи Патреон. Але перед усім, будь ласка, не втомлюйтеся підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами обов'язково почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!